Euskararen uxtaroa abiatua azaroaren 3-ra arte eta argmendaritzeko sanoki gelana. Naukotspend gauldia egini gaidez berdinekin Chantel Ergia isiritzeko auzapeza. Zuker hitzartze bat egin duzu eta ara urte euskararen uxtaroa basen afakoana dela selbururekin. Petitel buruberak, berak, ezkora eh, plazara hartzea, ezkoraren erabiltzera deitzea jendea Eskorari atxakimendua erakustea. Elkarteak urte usuan eskorraren alde lanian ari direnen ezagutaraztea eta eskorari mintzatzeko paradak emaitea aurkezpen uh, gau aldean, bazen uh, galdera bat, eh? zabaldua zena, zein da, Euskarak, bazen afarruko elkarte, emresa eta espazio publiketoan duen tokia. Ebe, hori zen galdera, eta erantzunak ukanditugu, eh? erantzun zon behitzu, eta obide batzu, hor, uh, izan dira, uh, bai hainxaldiek uh, proposatzen dituzten elkarte batzuetan, lan munduan, medikuntza munduan, eskoletan, eh? behiz, hemen eh? uh, iduriz, beh ahmen maineko eta meaineko eskola bat asunean behaz ere biduna sartu baita ere eta, eta onta arikin batean ere erakutsia izan da behaz arre berritua izan ez gerostik, Euskara gehiago sartu dela pantailetan eta paneletan agertzen baita ere eta jendiari emaiten du gugoa eskola zmintzatzeko, bai badira, seorki bideak. Amagurte Euskararen oktaroa antolatzen dela, bideak ikusten dira egialkargoaren tahtea ere izan da ipatua un euskara lekua hon hartua izan dena, OGB ondaxintegia bereszunea aipatu behituzu Herrialkarguarekin bat baita ere Amar urtetan, evoluzioa ikusiozu, hon edunzen duaiten? Bai, bai, bai, egeda hor uh, zinez arida toki publikoetan, erakunde publikoetan uh, arida emendatzen, eta badakigu erikoetxeetan, hala uh, eskualirigune elkargoan ere eskualaren lekua biziki importantea dela, eta uh, axolatzen girela gu ere eskualaren uh, geroaz. Ushu entzuten dute eh, hor uh, ipatzen baitu eskorren urtaroa, ez dela hautetien lana animazioen uh, propusatzea baizik eta elkar arteena dela, de baina ez ezez nik egiten dutla ere, sartzen dela ere, eskudarren uh, promozioan behar olako uh, ekitaldiak proposatzea uh, hemen uh, basena fagoan gaindi eta uh, beste uh, eta ideia ere biltaike beha ere mua zabaltzeko baseena fatik kanpo. Indagak egiten dira, euskaraldia ere, Den, e den, un euskar aldean ikusten da, eh? hau bizi berri preas lehenitza euskaraz ateratza pursatzen diguna eta hori da euskara bai ikusten da, paperetan, agerida, preasintzio hori baina hauz, hauzkoan beti bada zaitasun hori lehenitzaaren euskaraz ateratza eta euskaraz prestigiori nola azkartzen alde du gara kariketan eusalti geetan. Eh? Huri, galdera ona e, egada e, hemen e, ipajaldean eskora ez dela hampeste agertzen e, saltegietan. Eta egada horrek lagun lezakeela lehen hitza eskoraz emaiteko. Huri izaiten alda ere e, erantzu gailuetan, emaite da mesoa bizkuntzetan. Segidan e, eskoraz mintzatzeko gugu emaiten du edo zoini. Eta hori, jala bon, ere, erra merda, hor, haipetu baitugu um, ospitalea, uh, etxenpulon bat emaiteko, ospitalean, bai uh, agertzen diren mesoak, heli dira, denak, eta usu xaxeran ere, leku publikoetan, gero eta gehiago, sartzean diren uh, jendeak, edo um, ongi eut, egiten dutenek, bon, uh, eskuara ikasten ari dira, edo badakite, eta horrek ere laguntzen du, seur uh, eskoraz minzatzen. Euskara nagtaroa basnafakuan, ixelkago bakarra orainna, aipatuzu. Et... Ja bi urtean barrua uh, Sabalzeko xerea beste luheldetara ere. Bai, hori da, hori liteke xedea, urte nere zen beterren bon egitea. Hox hoiei edemu berian bai gira, ezkora geratzaileak gai beaz lan egiten baitu. Baina bon, EPE-ak labur izan ez, bon, ez e, talohtu, baina e, esperantza dut, ondoko orteetan, txegitzen manimada, zabaldoko dela. Chantalegi, aiziritzeko auzapeza zer egiten duzute aiziritzan konkretuki e, Euskararen alde. Konkretuki, egiten dugu, beaz, be, erabiltzen dugu e, Euskara behaz idazietan, itzaldietan, automataikoki, beti, beti, beti, eta e, uhač ondiena idurizan e, zaut erreko etxian, idazkaria, eskualduna hautatu dugu. Ara, beaz hori orek oh, deia eskolararen erabiltzeko oberena da, nei dut zitza eta u hartzen gira jendea mintzatzen dela naturalki ikusi ze beaz eskualduna dela.